Salmene Salme 1 Lykkelig er den man som ikke har vandret etter de ondes råd, og ikke har stott på synderes vei, og ikke har sittet på spottere sete. Men han har sin lyst i Jehovas lov, og i hans lov leser han med dempet stemme dag og natt. Och han skal visselig bli som et tre, plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i rette tid, og hvis løv ikke visner, og alt de han gjør skal lykkes. Slik er ikke de onde, men de er like agnene som vinden blåser bort. Derfor skal de onde ikke reise seg i dommen, heller ikke syndere i de rettferdiges forsamling. For Jehova skaffer sig kjennskap til de rettferdiges vei, men de ondes vei skal gå til grunne.